Basme în limba română. De avațe ascunselea Odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, trăia o prințesă minunată pe nume Melanie. Melanie era deșteaptă și isteață și îi plăceau jocurile. Cel mai mult îi plăcea de avațe ascunselea. Melanie a cerut să-i fie construit un turn. Acesta era atât de înalt încât ea putea vedea totul și prin urmare, nimeni nu se putea ascunde de ea Regele își iubea mult fica Însă, deși era foarte deșteaptă, el considera că ea încă se comportă ca un copil Și cel mai rău a fost când a întrebat-o despre căsătorie Melanie, iubirea mea, când îți vei alege un soț să te căsătorești? Of, tată, de ce mă întrebi așa ceva? Știi că nu vreau să mă căsătoresc Dar, draga mea Tată, tu știi cât de deșteaptă sunt eu? Poți găsi pe cineva mai deștept decât mine? A, știu că ești inteligentă, dar uneori te comporți ca un copil Tu și jocurile tale Ar trebui să te căsătorești cu un bărbat construit din puzzle -uri. Un bărbat construit din puzzle -uri? Ce interesant! Tată! Îți promit că mă voi căsători cu bărbatul, care se pricepe de minune să se ascundă Ce? Vrei să te măriți în baza unui joc de avațe ascunsele? Familia regală nu are timp de jocuri Nu vei găsi niciodată așa un soț Da, știu! asta e și ideea! După aceea, mulți tineri regi și prinți au cerut-o de soție pe prințesă cu toții credeau că va fi ușor să se ascundă, însă prințesa din turnul ei întotdeauna îi găsea pe toți. În curând, nu mai era aproape niciun prinț rămas pentru prințesă. Melanie era foarte fericită, însă nu și regele. Melanie, nu faci asta! Căsătorește-te cu unul dintre prinții care au venit aici. Cel cu părul roșu închis arată bine. Cel care s-a ascuns în butoiul de pește... În niciun caz, mai bine mă mărit cu o broască mm, Ba nu! Ai refuzat și broasca Între timp, prințul Liam, care auzise de cererea ciudată a prințesei, se ducea să o întâlnească Acesta era un tânăr puternic, curajos și foarte bun la suflet Oh, ajutor! Să mă ajute cineva, vă rog! Oh, biatul fluture! Poftim! Acum zboară! Mulțumesc, tinere binevoitor! Îți voi rămâne îndatorat pe veci! Ei bine, am făcut doar ce era normal! Ești foarte de treabă! Dacă vei întâmpina vreo problemă, vină la mine ca să te ajut cu asta! Dar... Trebuie să plec acum. Salutare! Fluturele a plecat, iar prințul și-a continuat drumul. În timp ce călătorea, a auzit pe cineva țipând de durere. Au, pițonul meu, ce am Cineva, oricine, cine, ajutor, vă rog! Liam s-a uitat în tufișuri și a văzut că piciorușul iepurelui era prins sub rădăcinile unui copac Of, săracul iepuraș! Arată groaznic! Stai să te ajut! Liam i-a scos piciorul iepurașului cu multă atenție ah, wow, wow. Dar, iepurașule, oh, nu va durea! Nu, nu, nu, nu! nu. Ai terminat? Oh, oh, sunt liber! Ura! Ce bine! Cum pot să te răsplătesc? Ei bine, să ai grijă de tine! Îți mulțumesc frumos! Ești un om bun! Ține minte, când vei avea nevoie de mine, caută-mă și voi sări în ajutor! Da! La refetere! Și a început să sară, mulțumit de cum l-a tratat Liam. Laia a a zâmbit și și-a continuat drumul În timp ce se apropia de marginea pădurii, a văzut un vultur Era obosit și foarte înfometat În Lai mi-a părut rău de el Bunule călător, dă-mi niște mâncare dacă ai Azi nu pot zbura, îmi simt aripile îngreunate am doar niște pâine la mine. Dacă te ajută, o poți mânca pe toată. Oh, mulțumesc! În curând, vulturul a terminat de mâncat pâinea și părea mult mai vesel. Îți mulțumesc mult că m-ai hrănit! Aș putea să-ți întorc favoarea? Acum n-am nevoie de nimic. Mă bucur că te-am ajutat. Atunci, dacă vei avea vreodată nevoie, te ajutor și te voi ajuta. Liam a dat din cap și și-a reluat călătoria spre regat. În curând a ajuns la palat și a intrat ca să se întâlnească cu prințesa Melanie. Ia te uită! Încă un pețitor! Slavă Domnului, că încă mai există și mai vin Când Melanie l-a văzut pe Liam, a rămas uimită Nu mai văzuse niciodată un bărbat atât de arătos Salutări, Prințesa Melanie și înălțimea ta Eu sunt Prințul Liam și am venit să-ți cer mâna Prințesei tale în... Serios? N-ai auzit că au fost și alți prinți care au încercat? Am auzit de ei înălțimea ta dar ceva îmi spune că mă voi descurca mai bine Voi încerca să mă ascund cât mai bine de tine Melanie era surprinsă de încrederea lui Liam Bine, să începem atunci Du-te să te ascunzi Însă ține minte că deși regatul e mare Sunt sigură că o să te găsesc Liam a zâmbit și a plecat El e alesul cu el te vei căsători numai decât ha, Sigur că nu, îl voi găsi cu ușurință Între timp, prințul Liam s-a dus să-l caute pe vultur Dacă ce zice prințesa e adevărat, aș face bine să cer ajutor Domnule vultur, domnule vultur, mă auzi? Vulturul l-a auzit și a zburat spre el Salut! Cu ce te pot ajuta? Trebuie să mă ascunde prințesa Melanie. Mă poți ajuta? Așa că vulturul l-a luat pe Laiam în cuibul său și s-a așezat în fața lui ca să-l ascundă. Prințesa Melanie s-a urcat în turnul ei și s-a uitat în jur. Dar nu-l vedea pe Laiam pe nicăieri. Într-un final, și-a scos telescopul și s-a uitat prin el. Hmm. Oare unde o fi? Nu e pe lângă bărcile de pe coastă. Nici în păduri, nu. Aaa, stai! Oare el o fi? Uitându-se mai atent, a văzut două picioare care ieșeau din cuibul vulturului. Cum a reușit să ajungă acolo? Și în spatele vulturului? S-a dus la el și l-a chemat. La îți văd picioarele? Te-am găsit! Oh! Înseamnă că am pierdut? Ei bine, ai găsit o ascunzătoare foarte bună și te-am găsit destul de greu. Așa că îți voi mai da o șansă. La ea am plecat în căutarea altui ascunziș. Acum îl voi chema pe iepure. Domnule iepure, mă auzi, am nevoie de ajutor! <gri> Oh, am venit sărind într-un picior. Ce vrei să fac? Te rog, ajută-mă să mă de prințesă. În curând mă va căuta oh, oh, oh, oh, oh. Încă un prinț care va am <gângh> Ce amuzant! Oh, oh, voi câștiga. Ajută-mă, te rog Bine, bine, bine, bine. Voi săpa o groapă pentru tine. Să te ascunzi acolo În curând a săpat o groapă adâncă ca Liam să poată ascundă acolo doar că îi rămăsese părul afară. Hmm. Dacă voi pune câteva flori, părul tău va arăta ca un tufi si Ei bine, am plecat. Sper că vei câștiga. <hihil> În turn, prințesa Melanie îl căuta pe prințul Liam. Iarăși l-a căutat mult timp și nu îl găsea niciunde. Of, din nou! L-am căutat prin toți copacii și nu e nicăieri. Unde ar putea? Mmm, ce-i aia? Ce tufiș roșu ciudat! Stai! Oare... A plecat din turn și s-a dus lângă Liam. Tu Tufișule roșu, vrei să ieși din pământ? Te-am găsit iar! Oh! Te-ai descurcat iar foarte bine! Știi ceva? Fiindcă te-ai ascuns bine și acum, îți voi mai da o șansă. Dar e ultima! Încă o dată, prințul a plecat în căutarea unui ascunziș. Acum ce să fac? Nu știu unde să mă mai ascund Oh, bună! Tu ești cel care m-a ajutat! Ce este? De ce pare atât de îngrijorat? Și Laia mi-a zis fluturașului totul Te ajut eu! Vezi tu, de fapt eu sunt gardianul acestei păduri Îți voi da ceva foarte bun Mănâncă bomboanea aceasta și te vei transforma în ce vrei tu astfel încât Liam a mâncat bomboana și imediat s-a transformat într-o broască. Eu, asta vrei să fii tu? Prințesa nu te va iubi pentru asta. Ei bine, să știi că bomboana e vrăjită. Când prințesa va zice mă dau bătută, te vei transforma iar în om. Fantastic! Mă duc la prințesă acum Nu mă va recunoaște deloc În turn, Melanie îl căuta disperată pe prințul Liam. A căutat peste tot, dar nu l-a văzut nicăieri Of, ce să mă fac? E de negăsit Nu-i nici pe mări, nici în păduri, nici pe lângă castel hm, Am căutat peste tot A, ah, o broască! Pleacă, pleacă! Îl caut pe prinț, nu pe tine! Atunci la ea a început să râdă. <laughs> Ce amuzant! N-are nicio idee că-s eu! <laughs> Melanie a continuat căutarea și, într-un final, a hotărât să se ducă să-l caute în persoană. S-a uitat după toți copacii, în toate gropile... Și chiar și în lacuri. Însă, oricât ar fi încercat, nu-l putea găsi. Of, nu-l pot găsi nicăieri. Poate s-a transformat într-o pasăre și a zburat. Boac. Oh, tu ce cauți aici? M-ai urmărit peste tot. Pleacă! Ah, poate ar trebui să mă căsătoresc cu tine. Doar i-am zis lui tata că până la urmă mă voi căsători cu o broască. Mă dau pătută În acel moment, Liam s-a transformat iarăși în om Salutare, prințesă! Ah, tu? Tu erai broasca? Dar cum s-a întâmplat? <laughs> e micul meu secret, însă am câștigat, nu? Ai fost în continuu lângă mine și n-am avut nicio idee <laughs> Da, ai câștigat și mă bucur foarte mult că ai câștigat Fiindcă vreau să mă căsătoresc cu tine Nu sunt cel mai norocos din lume A doua zi, prințesa Melanie și prințul Liam s-au căsătorit fericiți Regele era cel mai fericit N-aș putea fi mai fericit Oh și iepurașul, vulturul și fluturele... Au fost și ei invitați regali la nuntă, căci la ea mai a spusese lui Melanie cum a câștigat. Slavă domnului că nu s-a supărat și i-a invitat la nuntă. Ok, cred că acum ar trebui să mai tac și să mănânc, nu? Pa!